Розділ 12 «Що це?» – сказав шкіпер. «Наближається човен». Його слух дійсно був гострим, тому що лікар Сондерс нічого не чув. Він поклав руку на плече лікаря і безшумно піднявшись, прослизнув у каюту. Через хвилинку він знову піднявся і лікар побачив, що він ніс револьвер. «Немає нічого поганого в тому, щоби бути у безпеці», – сказав він. Тепер лікар розрізнив слабкий скрегіт-весел. «Це шлюбка зі шхуни?» – сказав він. «Я знаю, що це, але я не знаю, чого вони хочуть. Досить пізно для товариського візиту». Двоє чоловіків мовчки чекали і прислухалися до звуку, що наближається. Незабаром вони не тільки почули плескіт води, а й побачили смутні обриси човна. «Ей, там!» Раптом крикнув Ніколс. «Гей, на човні!» «Це ви, капітане?» Пролунав голос над водою. «Так, це я. Чого вам треба?» Він стояв біля планшира із револьвером, що був в його вільній, звисаючій руці. Австралієць продовжував гребти. «Зачекайте, допоки я не піднімусь на борт», сказав він. «Досить пізно, що не так?» вигукнув Ніколс. Австралієць велів чоловікові, який гріб, зупинитись. «Розбудіть лікаря, гаразд? Мені зовсім не подобається, як виглядає мій японець. Мені здається, він помирає. Лікар тут, підходьте до борту!» Шлюбка підплила, і капітан Ніколс, нахилившись, побачив, що австрієць був наодинці із чорношкірим. «Ви хочете, щоб я прийшов?» запитав лікар Сондерс. «Вибачте, що турбую вас, док», але я думаю, що він досить поганий. Я прийду, почекайте, допоки я зберу свої речі». Він, спотикаючись, спустився по сходах і узяв сумку, в якій у нього було все необхідне на крайній випадок. Він переліз через борт і спустився у шлюпку. Чорношкірий хлопець швидко відшалив. «Ви знаєте, що це таке?» – сказав австрієць. «Ви не можете найняти нерця, за просто так жодного японця. А вони єдині, кого варто мати. Зараз на Арусі немає жодного безробітного. І якщо я втрачу цього хлопця, це зруйнує мої плани дощенту. Я маю на увазі, що мені доведеться прийти весь шлях до Йокагами. І тоді існує можливість, що мені доведеться там пробути місяць, перш ніж я отримую того, кого захочу. Нирець лежав на одному із нижніх ліжок, у кубрику екіпажу. Повітря було смердючим, а спека – жахливою. Двоє чорних хлопців спали, а один із них лежав на спині, дихав із хрипом. Третій, сидячи на впочіпки, на підлозі, поруч з хворим, дивився на нього безглуздими очима. Штормовий ліхтар, що звисав з балки, давав тьмяне світло. Нирець був у стані крайнього знесилення. Він був у свідомості, але коли лікар підійшов до нього, вираз вугільно-чорних східних очей не змінився. Можна було подумати, що вони вже дивились у вічність. Лікар Сандерс помацав його пульс і поклав руку на вологий лоб. Він зробив йому підшкірну ін'єкцію. Він стояв біля краю ліжка і задумливо дивився на лежаче тіло. Давайте піднімемось наверх і подихаємо свіжим повітрям, – сказав він нарешті. Скажіть цій людині, щоб він повідомив, якщо будуть з ним якісь зміни. Він вже все? – запитав австралієць, коли вони піднялись на палубу. Схоже на те. Боже мій, мені дійсно не щастить. Лікар посміхнувся. Австралієць попросив його посидіти. Ніч була тиха, як смерть. У спокійній воді зірки зі своїх великих відстаней дивились на самих себе. Двоє чоловіків мовчали. Деякі кажуть, що якщо вірити в щось досить сильно, це стане правдою. Для цього японця, що лежав там, безболісно вмирав там, це був не кінець. А перегортання сторінки. Він знав, так само точно, як знав, що сонце зійде через кілька годин. Що він всього лише... Плавно переходив від одного життя до іншого. Сандерс задрімав. Його розбудила рука чорношкірого на його плечі. «Ходімо швидше!» Починався світанок. День ще не настав, але світло зірок вичерпалось. І небо стало примарним. Він спустився вниз, нирець швидко слабшав. І очі все ще були відкриті, але пульс був непомітним. А тіло мало холодність смерті. Несподівано пролунав короткий хрип, неголосний, але осудливий і примарний. І він помер. Двоє сплячих прокинулись, один з них сів на краю свого ліжка, звісивши чорні голі ноги, той час як інший, як ніби хотів відгородитися від того, що відбувається так близько, сів на почіпки на підлозі спиною домираючого. Обхопивши свою голову руками. Світанок вже пробирався над водою, і перші промені сонця пофарбували її нерухомість прохолодними і ніжними кольорами. Що ж, я буду повертатись на Фентон, сказав доктор. Я знаю, що капітан хоче відплисти незабаром після світанку. Вам краще поснідати перш, ніж ви підете. Ви, мабуть, не аби як зголодніли. «Гаразд, я би випив чашку чаю». Ось що я вам скажу, у мене є яйця, я їх тримав для японця, але зараз вони йому вже не знадобляться. Давайте з'їмо яєчню із беконом». Він крикнув кухарю. «Я просто полюбляю тарілку яєчні із беконом», – сказав він, потираючи руки. «Вони повинні бути ще досить свіжими». Невдовзі кухар приніс дві паруючі тарілки». Чай і печиво. «Боже, як вони добре пахнуть!» – сказав австралієць. «Дивна річ. Знаєте, я ніколи не втомлювався від бекону та яєць. Коли я вдома, я маю їх щодня. Іноді моя дружина дає мені щось інше для різноманітності. Але немає нічого, щоб мені так сильно подобалось». Капітан Нікол зголився, коли лікар досяг цяг борта і дав йому руку, щоб допомогти піднятись на судно. «Ну, які новини?» «Він помер». «О, я так і думав. Що зроблено, щоб його поховати?» «Я не знаю, я не питав. Я думаю, вони просто викинуть його за борт». «Як собаку?» «А чому б і ні?» Шкіпер виявив ознаки збудження, що чимало здивувало лікара Сондерса. «Це зовсім не годиться, тільки не на британському судні». Він повинен був поховати чоловіка належним чином. Я маю на увазі, він повинен мати належне відспівування і все таке. Він був буддистом або синтоїстом або ще щось, ви ж знаєте. Я нічого не можу з цим діяти. Я на морі ще з дитинства, більше 30 років. І коли хлопець помирає на британському кораблі, у нього повинні бути британські похорони». Смерть зрівнює всіх людей, док. Ви повинні це знати. І в такий час, як зараз, ми не можемо звинуватити хлопця в тому, що він японець, або негер, або даго, або ще хтось. Ей, хлопці, спускайте човен, та ж вавіше, я сам поїду на шхуну. Коли я бачив, що ви не повертаєтесь дуже довгий час, я сказав, що це має статись. Ось чому я голився, коли ви прибули». Тож що ви збираєтесь робити? Я збираюсь поговорити зі шкіпером онтієї шхуни. Ми повинні вчинити правильно. Надати тому японцю проводи із шиком. Я завжди підкреслював це на кожному судні, яким командував. Справляє рідкісне гарне враження на екіпаж. Тоді вони знають, чого очікувати, якщо з ними щось трапиться. Шлюбка була спущена, і шкіпер поплив геть. Фред Блейк вийшов на корму з його зкоюдженим волоссям, чистою шкірою і блакитними очима. Весняним сяйвом він був схожий на молодого вакха з венеціанської картини. Лікар, втомлений після недоспаної ночі, на мить позаздрив його з молодості. Як пацієнт лікарю? Помер. Деяким хлопцям завжди щастить, чи не так? Лікар Сондер скинув на нього гострий погляд, але нічого не сказав. Невдовзі вони побачили шлюпку, що повертається від шкони, але без капітана Ніколса. Матрос на ім'я Утан добре говорив англійською. Він привіз їм повідомлення, що всі вони повинні переїхати. Якого дідка? запитав Блейк. Ходімо, сказав лікар. Двоє білих чоловіків перелізли через борт разом із двома членами екіпажу, що залишились. Капітан сказав «Сі». Китайський хлопчик – теж. «Стрибай сюди, окей», – сказав лікар своєму слузі, який сидів на палубі і безтурботно пройшував гудзик на штани. Капітан Аткінсон погодився зі мною, що з цим відолашним японцем маємо вчинити правильно, – сказав Ніколс. І оскільки він не має такого досвіду, як я, він попросив мене провести церемонію належним чином». «Правильно», – сказав австралієць. «Це не моє місце, я це знаю. Коли ви помираєте на морі, капітан повинен чинити службу, але він випадково не має на борту молитовника. І він не знає, що робити. Я правий капітана?» Австралієць поважно кивнув. Але я думаю, що ви баптист, сказав лікар. Звичайно так, сказав Ніколс. Але коли справа доходить до поховань і тому подібного, я завжди користуюсь молитовником і завжди буду користуватись молитовником. Тепер, капітане, як тільки ваш суб'єкт буде готовий, ми зберемо людей і приступимо до роботи. Австралієць пішов на нішхуни і за хвилину чи дві знову приєднався до них. «Мені здається, що вони якраз роблять останні стіпки», – сказав він. «Що ви скажете на те, щоб трохи випити, поки ми чекаємо?» «Ще ні, капітане. Ми займемося цим пізніше. Справа поперед, задоволення». «Так, будь ласка, не куріть. Повага до померлих». Вони витягли люльки і виплюнули недопалки цигарок. «Тепер станемо навколо. «Ви поруч зі мною, капітане. Я роблю це тільки для того, щоб зробити вам послугу. Ви розумієте, і я не хочу, щоб ви думали, що я не знаю, що це місце ваше, а не моє». «Отже, всі готові». Спогади капітана Ніколса про заупокійну службу були дуже уривчасті. Він почав з молитви, яка багато в чому була зобов'язана його вигадці. Але яку він гарно виголосив! Його мова була барвистою, він закінчив гучним «Амінь». А тепер ми заспіваємо гімн. Він заспівав хрипким, немелодійним голосом, але з жаром, і ледве встиг почати, як до нього приєдналися екіпаж двох човнів. Вони голосно співали багатими глибокими голосами, і звук розносився над спокійним морем. Це був гімн, який всі вони вивчали на своїх рідних островах і вони знали кожне його слово, але в їх незнайомій мові. З їх дивними інтонаціями була якась дивна таємниця. «Так, все, послухайте, цього достатньо. Ми не хочемо залишатися тут на всю ніч». Всі вони раптом зупинились, і він суворо поглянув навкруги. Погляд лікаря впав на маленький згорток у мішку з копри, який лежав на палубі всередині кола. Він не знав чому. Але він подумав про маленького хлопчика, яким колись був мертвий нирець. Жовтим обличчям і чорними, як терн очима, який грав на вулиці японського міста. І був взяти його матірю в її красиві японські сукні, шпилькою в ретельно укладеному волосі, і сабо на ногах. Щоб подивитися на цвіт вишні, коли вона квітнула. Тепер я збираюсь промовити ще одну молитву. І коли дійду до слів, тому ми доручаємо його тіло безодні. І уважно стежте за нами. Я не хочу затримки або чогось подібного. Ви просто схопите його і перекинете. Розумієте? Краще виділіть для нього двох чоловіків, капітане. Ви, Бобе і Джо. Двоє чоловіків зробили крок вперед і спробували схопити тіло. «Ще ні, кляті дурні!» – закричав капітан Ніколс. «Дайте мені вимовити ці слова, чорт би вас взяв!» Оскільки всемогутньому Богу було загодно по його великій милості забрати до себе душу нашого дорогого брата, що пішов звідси, тому ми доручаємо його тіло безодні. Він кинув на двох матросів суворий погляд. Але вони втупились в нього з відкритими ротами. «Ей, перекидайте його!» Здригнувшись, вони кинулись до маленького згортка, що лежав на палубі, і жборнули його за борт. Він занурився в воду майже без плеску. Капітан Нікол спродовжував з легкою задоволеною посмішкою на обличчі. Бути перетвореним в тління, чекаючи воскресіння тіла, коли море віддасть своїх мерців. А тепер, дорогі улюблені брати, ми всі промовимо молитву Господню. «І без бурмотіння, будь ласка, Бог хоче чути, і я хочу чути, отче наш, що є Си на небесах». Він промовляв це команді гучним голосом, і всі, крім Акея, сказали це разом із ним. А тепер Богу Отцю, Богу Сину і Богу Святому Духу. Амінь. Капітан Ніколс повернувся обік з виглядом людини, що спускається з кафедри і простягає руку капітану Шхуни. Австралієць тепло потиснув її. «Клянусь Богом, ви зробили це першокласно», – сказав він. «Практика», – скромно відповів капітан Ніколс. «А тепер, хлопці, як до того, щоб піддати?» «А це ідея», – промовив капітан Ніколс. «Ви, хлопці, повертайтесь на Фентон, а Том ви повернетесь і заберете нас». Четверо чоловіків поволочились по палубі, капітан Аткінсон приніс з каюти пляшку віскі і кілька келихів. «Пастор не зміг би зробити це краще», – сказав він, піднімаючи келих за капітана Ніколса. Це лише питання почуттів. Ви повинні мати почуття. Я маю на увазі, що коли я проводив це служіння, я не думав, що це був просто брудний японець. Для мене це було так само, якби це були ви, Фред чи лікар. Це і є християнство. Розділ 13. Дув сильний вітер, і коли вони покинули укриття суші, то виявили бурхливе море. Лікар був необізнаний у вітрильних судах, і його незвичайним очам воно здалося грізним. Лікар намагався читати, але йому доводилось постійно пригинатися, щоб уникнути бризок. Коли на них обрушувалось море. Незабаром почувся глухий скрегіт, і він вхопився за планшир. Вони налетіли на рив, вони перескочили і знову опинились на глибокій воді. Нікол прокричав прокляття на адресу спостерігача за те, що той не був більш обережний. Вони натрапили на ще один рив і знову проскочили. Нам краще вибрати звідси, сказав шкіпер. Він змінив курс і попрямував у відкрите море. Вітрильник важко крекнув і кожен раз різко випрямлявся. Лікар Сондерс був мокрий наскрізь. «Чому би вам не спуститись в каюту?» – крикнув шкіпер. «Я вважаю за краще бути на палубі. Ніякої небезпеки, знайте». «А чи не буде гірше?» «Я б не здивувався». Мені здається, що він трохи посилюється. Лікар озирнувся на корму, спостерігав, як на них наступає велика хвиля. І очікував, що наступна хвиля обрушиться перш ніж вітрильник стигне виправитись. Але з майже людською спритністю той ухилявся від неї якраз вчасно і торжествуючи помчав далі. Йому було не по собі, він не був щасливий. Фред Блейк підійшов до нього. Чудово чи не так? Як приємно пожвавлюють такі невеликі вітерці, як цей. Його хвилясте волосся майоріло на вітру, а очі сяїли. Він насолоджувався собою. Лікар знизав плечима, але нічого не відповів. Він подивився на величезний вал із нависаючим ламаним гребнем, який накочувався на них. Як ніби це не було найсвідомішим результатом дії природних сил, а мало злу мету. Він наближався все ближче і ближче, і здавалося, що він неминуче повинен був розтрощити їх. Тендітне суденце ніколи не могло протистояти такій жахливій горі води. «Бережись!» – крикнув шкіпер. Він тримав люгер прямо поперед валу. Лікар Сандерс інтуїтивно вчепився за щоглу. Хвиля вдарила їх, і їм здавалося, що на них обрушується стіна води. Палубу залило. «Це було дивовижно!» – крикнув Фред. «Мені потрібно було прийняти вану!» – відповів шкіпер. Вони обидва сміялись, але лікар був хворий від страху. Він всім серцем шкодував, що не залишився у безпеці на острові Такана до приходу пароплава. Як нерозумно було ризикувати своїм життям, замість того, щоб витерпіти два чи три тижні нудьги!» Він поклявся собі, що якщо цього разу йому доведеться врятуватись, то ніщо більше не змусить його знову зробити щось настільки безглузде. Він більше не намагався читати. Він не міг бачити крізь окуляри, забризкані водою. А його книга промокла наскрізь. Він спостерігав за хвилями, що неслися на них. Острови тепер були тьмяні в далині. «Насолоджуйтесь цим, док!» – крикнув шкіпер. Люгер шпурляло як пробку, лікар Сандер спробував вичивити себе посмішку. «Прекрасна річ, щоб здути з себе паутиня», – додав шкіпер. Лікар ніколи не бачив його у кращому настрої. Він був бадьорий. Здавалося, він насолоджувався власним вмінням. Це був би ніякий необразливий вислів, якщо б сказати, що він був у своїй стихії. Страх? Він нічого не знав про нього – цей вульгарний, брехливий, виверткий чоловік. У ньому не було нічого порядного. Він нічого не знав про те, що надає людині гідності або достоїнства. І вам потрібно було знати його тільки добу, щоб бути впевненим. Що якби було два способи зробити щось чесним і нечесним, він би вибрав нечесний. У цьому низькому і убогому розумі був тільки один мотив – Бажання перевершити своїх товаришів брудними засобами, проте тут, на цьому крихітному суденці, у цій безкраї пустелі, серед хвиль, без можливості отримати допомогу, якщо їх спіткає катастрофа, він відчув себе невимушено сильний у своєму знанні моря, гордий, впевнений в собі і щасливий. Він, здавалося, отримував задоволення від своєї майстерності в управлінні цим маленьким човном, яким керував з такою впевненою вправністю. Він був в його руках, як кінь у вершника, коли він знає всі його хитрощі і звички, кожну примху і всяку здатність. Він спостерігав за хвилями з посмішкою в своїх маленьких лисячих очах і самовдоволено кивав, коли вони погуркотіли поз. Лікарю майже здавалося, що для нього вони теж були живими істотами, і що він знаходив цінічну розвагу в тому, щоб бути над ними зверху. Лікар Сондорс здригнувся, спостерігаючи, як величезні хвилі наздоганяли їх, і чіпляються за щоглу. Потім кухар, похитуючись, прийшов на палубу, несучи їм вечерю. Бурхливе море затопило трюм, і він не зміг розвести вогонь. Так що їжа складалася із банки яловичої солонини і холодної картоплі. «Прийшліть, Утана, за штурвал!» – крикнув шкіпер. Чорношкірий матрос зайняв місце шкіпера, і троє чоловіків зібрались навколо своєї жалюгідної їжі. «Я дуже голодний», – весело сказав Ніколс, пригощаючись. «Як апетит, Фреде?» «Добре». Молодик змок до нитки, але його щоки горіли, а очі блищали. Сондерс запитував себе, чи був його вид байдужості напускним. Переляканий і злий на самого себе за те, що воно так і було. Він кинув на шкіпера кислий погляд. Якщо ви можете переварити це, ви зможете переварити БК. Хай вас Бог береже. У мене ніколи не буває диспесії, коли трохи штормить. Для мене це як... Засіб. Як довго буде дути цей клятий вітер? Вам це не дуже подобається, док? Шкіпер хитро посміхнувся. Він може втихнути ближче до заходу сонця або трохи посилитись. Хіба ми не можемо піти під прикриття якогось острова? Краще морі. Ці човни можуть витримати все, що завгодно. Мені не зовсім хочеться розбитися вщент обрив. Вони закінчили їсти. Капітан Ніколс підкурив люльку. «Як щодо зіграти у крібіч, Фреде?» – спитав він. «Я згоден». «Ви ж не збираєтесь зараз грати у цю кляту гру?» – вигукнув лікар. Капітан Ніколс кинув на море глузливий погляд. «Трохи води це дрібниці. У цих негрів кожен може керувати човном». Вони спустились в каюту, Лікар Сондерс залишився на палубі і похмуро спостерігав за морем. День тягнувся для нього нескінченно. Йому стало цікаво, що робить Окей. І незабаром він пробрався на ніс. Тільки один із команди був на палубі. Люк був закритий. «Де мій хлопець?» – запитав він. Матрос вказав на трюм. «Спить. Хочете спуститися вниз?» Він підняв кришку люка і лікар – Подерся вниз. Горіла лампа. Там було темно і смерділо. Один чорношкірий сидів на підлозі, одягнений тільки стегнову пов'язку і лагодив штани. Інший і Акей лежали на своїх койках. Вони спокійно спали. Але коли лікар похитнувся, підійшов до Акея. Той прокинувся і обдарував свого господаря своєю милою і доброзичливою посмішкою. «Ти добре себе почуваєш?» «Так, наляканий?» А Кей знову посміхнувся і похитав головою. «Спи далі», – сказав лікар. Він виліз по трапу і на силу відштовхнув люк. Чоловік на палубі допоміг йому. І коли він вийшов на палубу, струмінь води вдарила його обличчя. Його серце впало. Він вилаявся і погрозив кулаком розлюченому морю. «Краще спускайтеся вниз», – сказав чорношкірий. «Тут мокро». Лікар похитав головою. Він стояв там, чіпляючись за мотузку. Він хотів людського спілкування. Він прекрасно знав, що був єдиним на борту, хто був переляканим. Навіть Акей, який знав про море не більше, ніж він, був безтурботним. Не було ніякої небезпеки. Йому стало погано від страху, і він запитав себе, чого ж він боїться. смерті? Він вже стикався зі смертю раніше. Одного разу він дійсно вирішив покінчити собою, але безболісно. І для цього потрібно було дивні суміші мужності, цинізму і холодної розсудливості, щоб змусити себе продовжувати життя, яке, здавалось, не пропонувало нічого бажаного. Тепер він був радий, що у нього вистачило здорового глузду. Але він знав, що у нього немає великої прихильності до життя. Іноді, коли він хворів, він відчував, що його влада над ним настільки слабка, що він очікував припинення існування не тільки зі смиренністю, але і з радістю. Біль? Він досить добре перетерплював біль. Ні, справа була не в цьому. Це був просто якийсь інстинкт, над яким він не мав влади. І він з цікавістю, як ніби це було щось поза ним, дивився на жах, від якого у нього Запеклося в горлі і тремтіли коліна. Дуже дивно, пробурмотів він, прямуючи на корму. Він зирпнув на свій наручний годинник. Боже, всього третя. Було щось жахливе в цьому чистому, незахищеному від вітра небі. Його блиск був безсердечний. Здавалося, це не мало нічого спільного з бурхливим морем. А море таке суворе, яскраве, синє. І не мали нічого спільного з людиною дивні безглузді сили, які бавились із ним, і знищували його не по злобі, а в безглуздих веселощах. Дайте мені море, як на пляжі, похмуро пробурмотів лікар, собі підніс. Він спустився в каюту. У всякому разі, два на п'ятки, почув він від шкіпера. Вони ще грали у свою дурну гру, і як погода. Огидна. Повинно бути гірше, перш ніж стане краще, як у жінки, яка народжує дитину. Це чудові човни. Витримають ураган. Вони грали на матраці капітана, і лікар, переодягнувши промоклий одяг, кинувся на інший. Він не міг читати в переривчатому світлі розгойданої лампи. Він лежав і слухав монотонні терміни гри. Вони вдаряли по вуху наполегливим, неприємним звуком. Каюта скрипіла і стогнала, а над його головою люто ревів вітер. Його качало з боку на бік. «Оце був кидок», – сказав Фред. «Тримається чудово, чи не так?» «П'ятнадцять два». «П'ятнадцять чотири». Фред знову виграв, і шкіпер грав під супровід скар. Лікар Сандерс напружив свої кінцівки, щоб стерпіти страждання свого страху. Години тягнулися із жахливою повільністю. Перед заходом капітан пішов на палубу. «Вітер трохи посилився», – сказав він, коли знову спустився. «Я збираюсь подрімати. Виглядає так, що сьогодні мені доведеться спати мало». «Чому б вам не зупинити його?» – запитав Фред. Поставити на якір при такому вітру із таким рухливим морем? Ні, сер, з ним все добре, допоки все утримується, як є. Він згорнувся калачиком на своїй матрасі і через п'ять хвилин вже мирно хропів. Фред вийшов на палубу подихати свіжим повітрям. Лікар злився на себе за те, що був таким дурним, що вирішив плисти на цьому маленькому суденці. І він злився на капітана і на Фреда, тому що вони були вільні від жаху. Ось сьомій кухар приніс їм вечерю і розбудив капітана Ніколса, щоб той поїв. Він зумів розвести багаття, і у них було гаряче рагу і гарячий чай. Потім вони втрьох піднялися на палубу, і шкіпер встав за штурвал. Ніч була ясна. З мірядами яскраво-мерехливих зірок море було буйним і в темній хвилі здавалося величезним. «Боже мій, яка велика!» – вигукнув Фред. Величезна стіна зеленої води із зламаним гребенем мчала на них. Здавалося, що вона неминуче повинна була впасти на них. І якби це сталося, Фентон безсильний піднявся на неї, повинен би був перевернутися знову і знову. Шкіпер озирнувся і втиснувся в кермо. Він повернув так, щоб хвиля вдарила їх прямо в корму. Раптом задню частину відхилило від курсу. Пролунав гуркіт, і маса води захлиснула шкантлі, і їх засліпило. Потім фальшборд піднявся над морем. Хентон струснувся, як пес, що ступив на суходіл, і вода хлинула і шпігатів. Це вже не жарти, проривіш кіпер. Чи є якісь острови поблизу? Еге ж, якщо ми зможемо протриматись ще пару годин, то зможемо потрапити під її захист. А як щодо рифів? Там нічого не позначено. Місяць скоро вийде. Вам двом хлопці краще спуститися вниз. Я залишаюся на палубі, сказав Фред. Каюті за духа. Як вважаєте за потрібне? А як щодо вас, док? Лікар вагався. Він ненавидів вид розлюченого моря, та йому було нудно боятись. Він вже помер стільки разів, що вичерпав всі свої емоції. А я можу бути чимось корисним? Не більше, ніж снігова куля в пеклі. Пам'ятайте, що ви везете кайсера і його щастя, крикнув він на вухо шкіперу. Але капітан Ніколс, який не мав освіти, не бачив сенсу в жарті. «Якщо я загину, то загину», – розмірковував лікар. І він вирішив отримати все можливе задоволення від того, що могло би бути його останніми годинами на землі. Він сходив на ніс за Акаєм. Хлопець пішов за ним назад і спустився разом з ним в каюту. «Давай спробуємо Чанду Кімчана. Сказав лікар Сандерс. Нема потреби обмежувати себе сьогодні ввечері. Хлопець дістав лампу і опіум, і саквояжу. Зі своєю звичною безтурботністю почав готувати люльку. Ніколи ще перше довге вдихання не здавалося таким чудовим. Вони курили поперемійно. Поступово на душу лікаря зійшов спокій. Його нерви перестали пощипувати від качання люгера. Страх покинув його. Після звичайних шестилюльок, які лікар викурював щодня, Акей ліг на спину і як ніби закінчив. «Ще ні», – м'яко сказав лікар Сандерс. «На цей раз я піду до кінця». Рух човна не був неприємним. мало помалу йому здавалося, що він вловив його ритм. Це тільки його тіло кидало з боку в бік, а його дух – а його дух був десь високо, що багато перевищував шторм. Він знову розумів, що йому потрібно лише трохи напружити свій інтелект, щоб розгадати велику таємницю. І знову він не зробив цього, тому що йому приносило більше задоволення знати, що вона там на нього чекає, щоб її розгадати. Вона так довго приємно мучила його, що було не тактовно, коли будь-який момент міг стати його останнім. А кей заснув. Доктор Сандерс злегка посунувся, щоб не потривожити його. Він думав про Бога і про вічність. І тихо сміявся в душі над безглуздістю життя. У його пам'яті пропливали уривки поезій. Йому здавалося, що він уже мертвий, і капітан Ніколс, Харон, у морській штурмовці везе його в дивне миле місце. Нарешті він теж заснув.